koga prenosi Ebu Ejub el Ansari, u kome je kazao da je rekao poslanik sallallahu alaihiho sallame, kada neko od vas hoće da obavlja fiziološku potrebu, neka ne okreće se sa svojim prednjim ili zadnjim dijelom tijela prema kibli, već neka se okrene sa svojom desnom ili lijevom stranom. Pa smo govorili o nekim propisima vezanim od ovaj hadis i kazali smo da ćemo nastaviti govoriti, او اوвої теми і цього ж пута, є рихадійського приносить ібн Умар, який 16-и по ряду, і має уську везу з хадисом, кого приносить Абу Аюб аль-Ансарі, ради Аллаху وما حديثه كاذ عبد الله بن عمر بن الخطاب رقيت يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبل الكعبة Popeo sam se jednoga dana na krov kuće, ili to je ona završna gore ploča na kući, udući da nije bilo krovova, ti danas ima u arapskom svijetu. Popeo sam se, kaže, na krov kuće, hapse, pa sam vidio poslanika, s.a.v.a. kako obavlja fiziološku potrebu okrenut svojim prednjim dijelom prema šamu, a okrenut zadnjim dijelom tijela prema Kjabi. Znači, kaže Ibnu Omar o mehadisu, popeo sam se jednoga dana na krov kuće Hapse, njegove sestre, i vidio sam poslanika alesalme, kako obavlja fiziološku potrebu, okrenut prednjim dijelom tijela prema Šamu, a zadnjim dijelom tijela prema Kjabi. Prvo, Počemu smo govorili u prethodnim hadisima to je da se upoznamo ukratko sa sirom prenosioca hadisa ashaba to je ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhuma Abu Abdurrahman poznati faqih i učenjak u Medini zahid i bogobojazan učestvovao na bitci na Hendeku i u bitkama nakon Hendeka Kada je bio dan Uhuda, kazali su mu da je suviše mali i da se ne može boriti. On je rođeni brat majke vjernika Hapse. Rođeni brat majke vjernika Hapse. Pohvalio ga je poslanik s.a.v. u brojnim hadisima. U jednom je hadisu rekao dobar je čovjek Ibnu Omar osim što je klanjao noćni namaz pa je ostavio obavljanje noćnog namaza. Pa se kaže da nakon toga nikad više nije ostavio noćni namaz. Prenosi puno hadisa od poslanika s.a.v. 1630. I on je jedan od onih el-mukfirina o kojima smo govorili. Znači da prenose puno hadisa od poslanika s.a.v. Bio je jako precizan u prenošenju hadisa pa nije dodavao niti oduzimao. Nego je premio onako kao što je čuo od poslanika s.a.v. On je jedan od oni Ibadila, od Abdullaha. Ibadile je množina od Abdullah. Imaju četvorica Ibadile. ste čuli za Ibadile? To su četvorica ashaba koji se zovu Abdullah. To su Abdullah ibn Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Amr ibn Laas. Tako je. Ibn Laas ili ibn Amr ibn Laas Ibnu Zubeir, Ibnu Omar, Ibnu Abbas. Oni se zovu Ibadile. I oni su spomenuti ni četvorica zato što su svi bili mladi. Iz pozne skupine ashaba. Iz pozne skupine ashaba. Zato Ibnu Mesud nije ubrajan među njima. Inače, oko 300 ashaba poslanika s.a.m. je se zvalo ovim imenom. Abdullah. Ali ova su četvorica izdvojena zato što su bili učeni i puno su ljude poučavali, a bili su A bili su mladi, a bili su mladi, pa su dugo ostali da žive, pa su ljudi bili potrebni njegovog znanja. Pa su dugo izdavali fetve i dugo pozivali jer je uzlišenog Allaha te barekallahu jer je Ibn Mesud umro relativno rano u odnosu na njih. Pa kaže imam Bejahi kada se oni nešč na nečemu slože, ni četvorica onda se kaže to je Mesheb i badila. To je mes'eb i badila, znači mes'eb ova četiri ashaaba, Abdullah ibn Amra, Ibn al-Aasa, Abdullah ibn Zubejra i Abdullah ibn Amra i Abdullaha Ibnu Abbas kažemo njegove odlike su brojne bio je bogobojazan, puno je plakao puno je postio puno je klanjao bio je skrušen i bio je skroman nikada nije htio jesti dok se ne dovede ni skin ili siromah da jede sa njim kada bi neko doveo siromaha da jede sa njim onda bi jeo u protivnom ne bi nikada jeo sam i volio je da izdvaja na lahom putu ono što mu se neviše dopada od njegovog imetka. Pa kada bi mu se nešto dopalo od njegovog imetka, onda bi to izdvodio na lahom putu. Jedne je prilike, kako bide živje Budavud u svom dijelu Zuhd, oslobodio svoju robinju, koja se zvala rumeisa. Imao je robinju koja se zvala rumeisa i bila mu je najdraža. I kad je vidio da mu je najdraža, e, onda je kazao sa sloboda na lahom putu. A kaže, kako mi je Laha, mrzim, kaže da nešto sam dao radi Allaha, da to vratim sebi. A kaže da nije tako, kaže onda bi je kažao Bila mu je draga. No međutim, oslobodio je na Allahom te baraka tala putu. U jednoj se predaj navodi da je udo za Nafiju, za svoga slugu. Još teža stvar, sumana. Oslobodio je, najdržamo on je oslobodio i onda je udaje njemu najbližoj osobi. A to je Nafija, koji prenosi od njega najviše hadisa. I bio je Nafija pobjedljiviji za hadis Od Ibn Omara, od njegovog sina Salima. Jer Salim prenosi hadise od Abdullaha Ibn Omara. I prenosi nafija hadisa od Abdullaha Ibn Omara. Ali je nafija bio pouzdani. I zato Ibn Abdulmer kaže u svojom dijelom Temhid. Imaju četiri hadisa koja je Salim prenio od Ibn Omara od poslanika. A iste te hadise kaže prenosi nafija od Abdullaha Ibn Omara. I ne veže i, i za lahog poslanika. Pa se kaže da je tu nafija bio upravo. Kodata četiri hadisa. Pa je bio nafija ovaj u prenošenju hadisa od Ibnu Omara. Kaže imam Eddara Wardi, prenoseći od mama Malika Ibnu Enesa, šestdeset godina je Ibnu Omar izdavao petve. 60 godina se je bavio petvama i poučavanjem ljudi. Oslobodio je oko hiljadu robova. I drugi potvrđuju ovo što se tiče oslobaljanje robova, da je oslobodio hiljadu robova. Nije spavao po noći osim malo, kaže Imam Malik. A spominje od njega Ibnu Shaban da je obavio hiljadu umri. Da je obavio hiljadu umri. A međutim, Allah znaju bude, da su ove riječi malo sporne. Da su ove malo sporne, jer hiljadu umri obaviti dolazeći iz Medine, Meku, na Ne bi bilo jednostavno. Tako da ova... Došao sam jedne prilike Ibnu Omaru i donio mu 20.000 dinara u jednom međuresu dok je sjedio. I kaže, nije Ibnu Omar ustao iz ovoga međuresa dok to sve nije podijelio ljudima koji su bili prisutili i drugima. Znači, oporučio je kome će se to podijeliti. Bio je jedan od najžešćih ashaba, kako kaže Šejh Ali Salman u temi o svojim petovima Ibnu Hadžar u svom dijelu približno ibn i brojni drugi imam soyutija u tenwidil hawalik i drugi da je bio jedan od ashaba koji najžešče sjedio s sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa išao i pratio gdje je Allahov poslanik obavljao namaz pa bi na tom isto mjesto obavljao namaz. Čak je pratio tamo gdje je Allahov poslanik izvršio nuždu kada je bio na putu pa bi tako činio. Kaže napija, da ste ga vidjeli kao što sam ga vidio kako to čini, kaže, kazali bi se ovaj čovjek poludio. Ide, kaže, stopu po stopu što mi kažemo i gleda gdje je Allahov poslanik bio da bi došao na isto mjesto i da bi obavljao značaj na tome mjestu, da bi obavio namaz. Ponekad bi u jednom međuslu podijelio 30.000 dinara. Znači sve što mu dođe od sedake i od zekijata, sve bi to podijelio i raspodijelio ljudima. Kaže Saeed ibnul Musejib, jedan od najpoznatijih tabina, kaže da sam ikome posljedočio od stanovnika Dunjalu kada je dženetlija, kaže posljedočio bi ibnomar. Dao bi njemu taj šehadet. Kada su bile bitke i neredi između ashaba Ibn Umar nije pristupio ni jednoj od skupina, nego se je suzdržao i nije se borio ni protiv koga. No međutim, kada je prošlo izvesno vrijeme nakon tih bitki i nereda, kazao je žao mi je što se nisam borio, jer je kaže boriti se za istinu preče nego sustegnuti se od borbe. Pa je žalio što se nije borio na strani Ali radijallahanu, jer poznato je kod tehnu sunata od džemata da je Alija bio u pravu. Da su u pravu jedna i druga skupina u smislu ičtihada. Pa da imaju nagradu. Međutim, jedna ima jednu nagradu, a druga ima dvije nagrade. Pa je Alina skupina bila bliža bliža istini. I to podvrđuju brojni hadisi poslanika, salallahu, alihio, alihio, Sellem. Pa je žalio što se nije borio. Oslijepio je pri kraju svoga života, radijallahu te ala anhu. Kaže Ibnu Abizinad, prenoseći od svoga oca, Bebu Zinada, Musaab Urwe, Ibn Zubeir, Ibn Omar, sastavi su jednoj kući. Pa je neko od prisutnih kazao, neka svako od vas četvorice kaže neku želju, šta bi želio. Pa je kazao, Abdullah Ibn Zubeir, ja bih volio hilafit. Volio da budem halifa muslimana. Jer je, voditi muslimane, velika odgovornost, ali i velika nagrada za to. Pa kaže, ja bih da budem halifa muslimana. Kaže Urwe, Ja bi kaže, volio da ljudi uzmeju od mene znanje. Da ja budem izvor znanja, s koga će ljudi piti, odnosno uzimati, jeli, znanje. Kaže Musab, ja bih, kaže, volio da oženim jednu račanku, Da oženim račanku i kaže, volio bi da spojim Ajšu, kćerku palhinu i Sekinetu kćerku Huseinu. Da ima jednu račanku i da spoji Ajšu i Sekinu. A kaže Ibnu Omar, što se mene tiče, kaže, ja bih volio da mi bude oprošteno. Da mi Allah oprsti. Pa kaže ovaj radija koji je prenio ovo i kaže vidio sam svakog od njih koji je poželio od ove trojice mimo Ibnu Omara da mu se ostvarilo ono što je poželio. Da je svaki dobio od onoga što je poželio. Pa ako nije dobio hilafet, dobio je znači nešto slično hilafetu. Bio je negdje namistnik i slično tome. Kaže svaki od njih ostvario svoju želju a kaže Inša Allah da je Ibnu Omaru ispunjena njegova želja pa da mu je uzvišen i Allah te barake oprostio. Umro je radijallahu ta'ala anhu u Meki 73. ili 74. hr. godine s kodnog u kopanje u El Mahsabu ili u Serepu to su mjesta pored Mekje sabli izu pored Mekje ne zna se znači tačno oporučio je da ga ukopaju van Mekje u Hillu ono mjesto znači, gdje je dozvoljeno boriti se No, međutim, isto mogli raditi zbog el-hađađa, ibni Ustaj Sakafija, koji je poznat bio po svojoj nepravdi. Jedne prilike je kranjao namaz sa Ibnu Omarom, pa je okasnio hutpu do ikindijskog vremena. Pa mu kazao, Ibnu Omar, tebe sunce, kaže, neće čekati. Sunce te neće čekati. Pužuri sa hutpom. Pa je kazao ovaj nepravjednik, lekad hememtu en adribellevi fihi ajnak. Kaže, ponekad kaže, poželimo Ibnu Omara, kaže da o ono na čemu ti se nalaze oči da na mu glavo cieče pa kaže mu voj bromar ako to uradiš ti si onako glupa svakako od tebe nije drugo ništa ni očekivati koji kaže ljudima samo činiš nepravdu pa mu se ibn Omar zaciogatio pa mu je bilo teško to što mu je rekao ibn bromar teško je bilo alhadžadž neki kažu da je on to kazao da to alhadžadž ne čuje no međutim ispravnije da je to hadžan čuo pa je na redio da ga pogodi sa strelom na kojoj ima otrom. Da umoči vr, strele u otrom i da ga pogodite tom strelom. Pa se kaže da ga je pogodio dok je tavafio. Kada je bio tavafio, da ga ovaj pogodio, pa je strela pala u njegovo stopalo. Nije u njega, nego pogodila, nego u stopalo. U drugoj se predaj kaže da je to bilo dok je odlazio sa Arefata. Pa je nakon toga razbolio se. Pa je došao kod njega El Hadžar u Došao je ovaj dobročinitelj, u posjetu Ibn Omarom. Pa mu kaže, o, Ebu Abdurrahman, kaže, ko je to uradio? Ko ti je, kaže, to uradio? Kaže, a šta bi ti njemu, šta bi ti učinio sa njim koji je to uradio? Kaže, Allah me ubio, ako ga ne ubijem. Kaže, Allah me ubio, ako ga ne ubijem. Pa mu kaže Ibn Omar, nećeš ti to uraditi. Kaže, a zašto neće? Kaže, nećeš zato što ti to naredio da se to tako uradi. Pa kaže, o, evo Abdurrahmane, ne moj govoriti k'o je. Ne moj spominjeti k'o je. Jer ako kažeš k'o je, ja ga moram ubiti. Znači moram samog sebe ubiti. Ili Allah mene ubio. On je mislio da Ibnu Omar ne zna. Pa je tražio da Ibnu Omar da ne spominje k'o je. Pa je nakon toga umro od toga Allahu ta'ala anhu. Pa mu je el-hađaj kranjao džanazu. Allah ga ubio. I njemu od Allaha ono što je zaslužio. To je ukratko iz sire ovoga časnoga sahaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellema koji je poznat po svojoj takvoj bogobojaznosti i po svom steđanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellema pa ga je Allah tebareke taala uzdignuo na ome inshallah na budućem svijetu kaže ovdje ibn Omar pokleo sam se na krov moje sestre Hafse Hafsa njegova rođena sestra Odjeli ćemo govoriti inshallah kad budemo govorili o vrijednostima džemata. Kada prođijemo nešto od namazu, kada budemo govorili o vrijednostima džemata, tada će doći biografija, kratka biografija njegove sestre Hafse inshallah ta'ala. Ovde je Omer se popeo na krom. Jeli to bilo uhođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Da ide za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da vidi što će raditi. Nije sigurno. Jer jeblomene dobro znao propis suohođenja, nego se to desilo, što mi kažemo slučajno. Slučajno. I riječ slučajno, da ovdje iskoristimo priliku pa da kažemo, nije zabranjena u islamu. Kao što neki kaže, ne smiješ reći slučajno. Ne smiješ reći slučajno ako ciljaš time slučajno, da to nije Allahova odredba. To sigurno neće kazati i nevjernih to čak ne kaže. I nevjernici vjeruju da Allah nešto odredio i tako dalje. No međutim, da kažeš slučajno, ovdje se misli slučajno bez prethodno dogovorenog termina. Ništa više od toga. Sreo sam čovjeka slučajno. I mali musliman da misli slučajno bez Allahove odrazbe, sigurno nema. Nego misli, nismo se dogovorili, nego tako se desilo. Ili ja ga trebao i sve ga. Slučajno. Nismo se dogovarali. Ali Allah dao da tako znači bude. Pa u tom slučaju znači dozvrlo kazati slučajno. Pa i Omer ovdje slučajno vidio poslanika, salallahu, alihi wasalame. Znači nije to ciljao, niti mu je bio cilj da ga čeka. Kaže Kadija ja... ja Postoji mogućnost da je Ibnu Omar pratio poslanika, srme, da bi vidio šta čini, da bi nakon toga mogao da pouči ljude, pazit naravno na svoj pogled, da ne gledajući znači uavret i ono što je zabranjeno. Pa postoji mogućnost, kaže, da je pratio. No, međutim, ovu mogućnost koji je spomenuo Kaldija i Alb, poznati malikijski muhadis i pravnik, slabi i njoj se protivi predaja koju obileži mam Buharija. I iz ovoga opet se vraćamo na pravilo koje smo spominjali, koliko je bitno da mi prikupimo sve predaje koje govore o jednoj temne na jednom mjestu. Da ne uznemo jedan hadis ne uzimajući sve njegove verzije i da radimo po njemu. Pa nam je jedna druga verzija koja imamo Buharije, ola šala puno ovdje i pojasnila nam, pa kaže Ibnu Omer u njoj, ir tekejtu te ukabejti hapsate li bavi hađeti. Popeo sam se na krov kuće od hapse zbog nekih mojih potreba. E sad da kažemo nekih mojih potreba da pazim poslanika, salallahu sveme, daleko je. Nekih mojih potreba, imao nekih svojih potreba, pa se je tako desilo slučajno, jeli? Da je vidio poslanika, salallahu sveme, da obavlja fiziološku potrebu. U pradaj drugoj koja se nalaze kod Buhare i kod muslima, vidio sam da kaže, tako sjedi na dva čerpića. Kaže, Kadija i ja, dopet kaže, postoji mogućnost da su ti čerpići bili pričvršćeni, Na tom mjestu. I da je to mjesto bilo i onako za obavljanje nužde. Pa se kaže Allahov poslanik nije tada mogao lako okretati lijevo desno ako Črpićević tako stoje. Pa je tako obavio, jeli, prirodnu potrebu. Pa ćemo, spominat ćemo ovo još kasnije kada budemo govorili o mišljenjima. U ovoj predaji se kaže bio je okrenut prednjim dijelom tijela prema čamu. A zadnjim dijelom tijela prema keavi. Ovako je kod Buharije i kod muslima. U predaji kod opet Buharije i muslima kaže se bio je okrenut prednjim dijelom tijela prema Bejtonu Makdisu. Prema Kudisu. I to isto značenje, jer je i Palestina sama pripada Jelšamu. A kod Ibnu Hibbana u njegovom sahihu da je bio okrenut prednjim dijelom tijela prema Kabi. A zadnjim dijelom tijela prema Šabu. Prema Šamu. Obrnuto znači. Allah zna nebude šta je istina, no međutim, najbolje je uzeti predajnje koje sam značio od Buhari i Koguslima. Jer se desilo ovo jedan put, nije se ponovio ovaj slučaj, pa je najbolje kazati da su predaje koje je skođu Buhari i muslima navšto, što imaju dvije verzije, da je ukrenuto jednoj prema Šamu, uz drugoj prema Bejtul Maktisu, da je ispravljena nego da je bio ukrenut jednim dijelom tijela prema Kjavi. I tako se lahko desi kod Ravija koji prenose hadise da znači da obrnu, i ovo se zove maklub, hadisun maklub, prevrnut ili obrnut hadis. Kao hadis kome se kaže da ne zna Desnica šta je udjelila? levica, A treba da ne zna lijevica šta je udjelila? Desnica. Paravija tu okrene hadis. Spore se islamski učenjaci ili muhadisi oko razumijevanja ovoga hadisa s obzirom na hadis Ebu Eyyuba El Ansarija u kome se brani okretanje prednjim ili zadnjim dijelom tijela prema Kjavi dok se obavlja fiziološka potreba. Pa kaže jedan dio islamski učenjaka ovaj hadis koji prenosi Ibnu Omar je dokinuo hadis koga prenosi Ebu Eyyub. Je dokinuo ovaj hadis. Pa je znači dozvore da se opriće čovjek prema Kibli i ovako je onako kada obolja fiziološku potrebu. Kažu drugi ne. Hadis koga prenosi Ibnu Omar Ibnu Omar u kome se spominje da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio okrenut zadnjim dijelom tijela prema Kjabi dok je obavljao prirodnu potrebu je izričit I vrijedi samo za Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam. Sreći kažu ne. Ovo se odnosi da je dozvoljeno da se okrene čovjek prema Kjabi kada obavlja fizijološku potrebu, ako se nalazi u kućama ili u stambenim objektima, u zgradama. Nalazi znači u kući gdje ima zidi i pregrada, onda kažu dozvoljeno je. U protivnom nije. Kaže jedna skupina učenjaka ili zastaju kod ovih hadisa. Pa svojim hadisi Ne jasni. Ne mogu pomiriti uspati njihova značenja. Jer su jednom Hadisu brani, a u drugom se ukazuje da je to dozvoreno. Hadis Ibn Omara sam za sebe, koga preo si Ibn Omara ukazuje da je dozvoreno čovjeku da se okrene prema Keabi sa kojim dijelom tijela? Zadnjim dijelom tijela. A ne ukazuje prednjim. U Hadisu Ebu je i Uba se brani okretanje sa prednjim i zadnjim. A ovdje se dozvoljava okretanje sa zadnjim. Znači prednji dio je šta? Zabranjeno svakom slučaju, jer za prednji dio nemamo šta? Argumenta. No, većutim, neka Olema kaže, ako može zadnji, može i prednji dio. Nema veze, nema razlike. Ako dozvore ne okrenuti jedan dio, onda je dozvore ne okrenuti prednji, jer je prednji dio lakši s te strane nego zadnji. Pa dozboljavaju. Znači, da se okrene. U svakom slučaju, znači, raziloženje u razumijevanju i pomirivanju ovih hadisa. U ovome hadisu je također dokaz Da je dozvoljeno pratiti poslanika sallallahu sallam i o njegove postupke koje on čini. I da je dozvoljeno te postupke prenositi ljudima i govoriti šta je Allaho poslanik sallallahu sallam činio. I da su ti postupci šarijatski propisi. I ovo je još jedan argumentata, da su postupci poslanika sallallahu sallam dokazi u šarijatu. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno da se čovjek okrene zadnjim djelom tijela prema Kjavidu čini prirodnu potrebu. Ili da kažemo i prednjim dijelom, analogno zadnjem dijelu. Gledajući samo ovaj hadis. Da, samo ovaj Hadis. Isto tako dozvoljeno je, uzima se ovdje iz ovoga hadisa, pouka, ili korist za je dozvoljeno čovjeku da simbolikom ukaže na obavljanje prirodne potrebe. Što mi kažemo? Prirodna potreba ili fizijološka potreba ili obavljanje nužde i sl. tome. Jer se to u arabskom jeziku kaže qabaul hađe. Sabaul hađe, obavljanje neke potrebe. i kažemo, obavlja potrebu, jel? Pa ne mora čovjek kazati direktno, znači da obavlja veliku ili mali nuždu riječima, već se ukaže to, znači, simbolikom. Isto tako da je dozvoljeno obavljati nuždu na krovu kuće, iznad čovjek. Znači da gore neke obavlja nuždu, a da stanuje ispod toga, isto tako nema smetnje i nema nekakve širijatske zapreke. Svejedno bio čovjek prisilen ili ne bio prisilen? Ne dozvoljeno, znači, da obavi tu prirodnu potrebu. I ono što smo spomljali, znači, prije toga da je dozvoljeno govoriti šta je Allah-u poslanik, s.a.v. činio, da bi se ljudi ugledali, znači, da bi činio onako kako je činio Allah-u poslanik, s.a.v. ali i o s.a.v. U ovome hadisu je isto dokaz da su bližnje od žene da mogu dolaziti u kuću kod nje bez ikakvih problema. Kako je Ibn Omar dolazio i kretao se po kući, naročito, je naravno pazit će čovjek da pazi na svoj pogled i da ne ulazi tamo gdje mu je zabranjeno i u vremenima kada mu je zabranjeno, slično tome. A drugačije, znači, može dolaziti i posjećivati svoju bližu rodbinu. Znači, misli se na rodbinu koja je Mahrema. Mahrem. Neki islamski učenjaci kažu, govorići o ome hadisu, dozvoljeno je, to su šafijski pravnici, kažu dozvoljeno je čovjeku da se okrene prema Kejabi u kućama, znači u stavljenim objektima, uz dva uvjeta. Kažu, prvi uvjet je da pregrada ili zid koji je udaljen od tebe, jer se obavlja prirodna potreba i ta pregrada koja razdvaja tebe i kjavu, kaže, ne smije biti udaljenija od tri podlatice. Znači, najviše što smije biti između tebe i zida, jeste tri podlatice. I da ta pregrada mora biti visoka, toliko da pokriva čovjekovo stidno mjesto koje je otkriveno da obavlja prirodnu potrebu, dok niko ne može vidjeti. Što se tiče drugog uvjeta, on je ispravan, sigurno. Jer mora čovjek biti pokriveni, mora se sakriti kada obavlja prirodnu potrebu. Na uvjetljenu što se tiče prvo da ne smije biti udaljena više od tri potrebce, zato nema nikog argumenta. Ne postoji, ne postoji nikakav dokaz. Što se tiče samog mišljenja ili prioritetnjivih stava po pitanju ovoga pravnog pitanja, Islamski učenjaci, kako smo kazali, mi podijeljene stavove. No, međutim, možda bi preče je bilo, Allah najbolje zna i sigurnije kazati da je prvi postupak izričit Allahovom poslaniku, sallallahu alaih sallam. Odnosno, obavljanje nužde okrenut prema Biblii, da je to, to vredi samo za Allahovu poslanika, sallallahu alaih sallam. Jer je Allahov poslanik to zabranio. I njegove riječi, njegova zabrana su propis za cijeli umrt. A njegov postupak može biti svoj sa njemu. Pa je bolje je kazati da je to samo dedi samo za poslanika sallallahu alaihvoseleme, a da ne vrijedi za druge ljude i to je mišljenje sigurnije. Iako mišljenje u kome se spominje da to dozvoljeno u kućama ima svoju težinu, ima svoju jačinu. No međutim sigurnije je da se to ne čini i bolje je da se to ne čini. Oni kažu dozvoljeno je to u kućama radi, isto iz razloga što ima između tebe i tebe pregrada. Mi kažemo, ako se to radi na polju, pa između tebe i kjabe imaju brda i gore. Koliko brda ima između tebe i kjabe? Pa brdo je veći, znači i zastor i nego zid. A udaljenost je igra nikakvu ulogu. Da li ta udaljenost veća ali malja, to nema znači nikakve uloge u mjestu učaju. Pa je bolje čovjek koji prečuje da to ne čini, bilo da se radi o stambenim objektima, ili da, je čovjek, ili da je čovjek da se nalazi u na brisanom prostoru, negdje vani, U svakom slučaju bolje je da to ostavi, da se toga prođe. I na kraju ovoga hadisa, jedan propis koga su spomenuli neki islamski učenjak, između ostalih, Ebu el-Mekjarim, Eruvijani, Imam Erlatija i drugi, kažu da je okretanje prema kibli dok se obavlja fiziološka potreba, kada ćemo mimo stambenih objekata, je tu nema razilaženja, da je to mali grije. Nije da li grijeh nego se smatra, nego se smatra malim grijehom. Zato što je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem to zabranio, a nije zbog toga šta? A nije zbog toga obećao nekome dunjalučku i ahiretsku kaznu. Jel' da je veliki je grijeh ono zašto se obeća prokletstvo ili Allahova ljutnja i sržba ili vatra je henemska i slično tome. To se smatra velikim grijehom. A mimo toga se smatra malim grijehom ili mekruhom u zavisnosti od stepena. Pa je Laha u poslani kod je zabranio, nije kazao a onaj ko se okrene neka se boji vatre džahennemske. Ili tako će prežiti vatra džahennemska i slično tome, onda bi se to smatrao velikim vrijehom. Pa su ubrojali, znači, pa su ubrojali ovaj postupak u male, male gdje. I ovim bi smo završili hadis koga prenosi Ibnu Omar radijallahu ta'ala Anhu. Naredni hadis a on je sedamnesti po redu, je hadis koga prenosi sibru Malik I u kome kaže: Kāna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-khala' fa ahmilu ana wa gulam nahwi idawatan min ma'in wa 'alazatan fiyastanjī bil-mā'. Ulati ayfasanih sallallahu alayhi wa sallam ul-khalaatu ayistugisacinī prirodna potreba. El-khalaatu je u stvari jedan privatni prostor. Otišao je znači da obavi prirodnu potrebu. A za njim smo išli ja i jedan dječak koji je imao, koji je bio približno mojih godina i nosili smo jednu posudu sa vodom i jedno koplje da se očisti sa vodom. U pradaj koji bliži Ibnu Sad u svojom dijelu Tabakatul Kubra spominje se da je ovo koplje poslanik s.a.a. dobio od Neđašije. Da mu je Neđašija poklonio, poklonio to koplje. Što se tiče ravije hadisa 1. ibn Malika, o njemu smo već govorili i nešto o njegovoj siri i odlikama ovoga časnog ashaba i sluge poslanika sallallahu alaihiho sallame. Iz poljašnjeg značenja ovoga hadisa zaključujemo da je poslanik sallallahu alaihiho sallame se udaljavao zbog obavljanja prirodne potrebe. Znači da je ovo bilo negde vani. Da je ovo bilo negde znači, u pustinji ili na udaljenom nekom mjestu. Nosio je poslanik sallallahu alaihiho sallame koplje sa sobom jer bi nakon što obavi prirodnu potrebu uzeo abdest i neću sebi kanjao nakon toga dva rekiata što mi kažemo sunen ul budu ili nešto drugo od doborulnih ili propisanih namaza pa bi to koplje udario pa bi to koplje udario ispred sebe neki kaže učenjaci da je nosio koplje sa sobom da se brani od neprijatelja ako ga neko napadne jer su uvijek neprijatelji u Medini tada spetkaru protje poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa je nosio koplje znači da se Brani. A nosenje koplja sa ima nekoliko odlika i ima nekoliko razloga da čovjek nosi sa sobom koplje. Prvo da se čovjek odbrani od neprijatelja i od divljači, divljih zvijeri koji ga mogu napisati. Drugo da čovjek sebi iskopa rupu gdje će obaviti prirodnu potrebu. Da ga ponekad ne pršće dok obavlja nuždu. I da nakon toga može zatrpati to. Da znači ne onome ko prolazi tuda. Isto tako da udari koplje, pa da objesi stvari svoje na koplje. Da mu visi neke stvari koje ne želi da ostavi na zemlji, bojići se da crvi ili mravi ne uđu i sliša o tome, onda i može objesiti na koplje. Može klanjati prema koplju. Može se oslanjati kada ide sa kopljom. I kako kažu islamski učenjaci, rečima Allaha te barake ta o tala, Ofiha me aribun uhra. Kako je rekao Musa, alaih salam, i ja imam u ovome štapu i druge potrebe, služi mi znači, za druge i služi mi za druge stvari. Dobro, jeli se poslanik, sallahu alaih salam, zastirao pomoću koplja? jeli stavljao zastor, pa da se zastre, dok bi obavljao prirodnu potrebu? Nije spomenuto u ome hadisu, niti je spomenuto u drugim, niti je spomenuto u drugim hadisima. Pa postoji mogućnost da jeste. Zato imam Buharija naslovio u svome pogladu sume sahihu, poglavlje, nošenje koplja i vode dok se čovjek čisti nakon nužde. Pa je ukazao na zastiranje. A međutim, nije preneseno jasno o hadišima da je poslanik s.a.v. se zastirao. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da služi i da bude na uslozi pobožnim i dobrim ljudima. Kao što su bile Enes i Malik i ovaj dječak Na uslozi poslaniku, sallallahu alaihi wa, wa sallam. Zato je imam Buharija naslovio poglavlje u some sahihu, kaže poglavlje, ko nosi vodu nekome da bi se očistio. Konosi vodu nekome da bi se očistio, znači služi mu i biva njemu u hizmetu i biva njemu znači u službi. Isto tako dokazi u njemu da je dozvoljeno čovjeku da koristi nekoga od svojih sljedbenika koji su uz njega, da mu pomogne U određenim, u određenim stvarima. Kaže, imam rubijani, poznati šafijski muhadis i pravnik, dozvoljeno je, kaže, čovjeku da iznajmi svoje malo dijete, čovjeku od koga zna da će imati korist. I uzeo je za dokaz za to kao priču Enesa ibn Malika, koga je njega majka dovela poslaniku, s.a.v. u drugoj predaji ili u drugoj verziji od ovoga imama, Rubijanija kaže, dozvoljeno je ocu da iznajem iz svoga maloljetnog sina, čovjek od koga zna da će nešto naučiti od njega. I kaže, to liči najviše pozajemljivanju i metka. Kao i metak da se pozajemljio, pa te ga neko nakon toga vrati, samo što ovaj metak dolazi tada sigurno, misli se, jelena, dijete, umnožen, jer ako se pouči kod učenih onome što će, će koristiti njemu i njegovoj vjeri, sigurno da je to kudi kamo bolje nego da je boravio kod vlastitog loditele. U ome hadisu isto tako dokaz da je lijepo čovjeku da se udalji kada obavlja fiziološku potrebu, da se udalji od ljudi, da nije znači blizu ljudi. I to je došlo od poslanika, s.a.v. u nekoliko hadisa, udaljavanje znači od ljudi. Pa ono što se vidi i što su upali mnogi muslimane oponašajući one koji ne vole niti Allaha, Đerushan, niti njegovu vjeru, niti propise, pa da po putevima obavljaju prirodnu potrebu, to je zlo koje se je i po nekim muslimanskim zemljama ili kod neke muslimana i to je oprečno, i to je oprečno šarijato. I to je poslanik s.a. zabranio u hadisu kada je kazao da će čovjek biti kažnjavan u kaburu zbog toga što se nije zastirao pri obavljanju prirodne potrebe. Nego znači zato što je to činio javno. Kaže Imam Elasili u ome hadisu nije jasno kazano da je poslanik s.a. čistio se sa vodom. Parteru hadisa kaže, čistio bi se sa vodom. Ove riječi te stranđi bilma čistio bi se vodom, od koga su? One su riječi Ebul Walida, šejeha imama Buharije, od koga imama Buharije pre njih A on nije vidio niti Anasa, niti ovoga dječaka. Pa su to njegove riječi. Jer bileži ovu predaju Bidrži se ova predaja istok od Buharije putem Sulejmana ibn Harba od Šoabeta da je rekao da su nosili za njim vodu, ali nije spominjano da se je čistio sa vodom. Nije spominjano da je poslanik Solaosanem čistio se sa vodom. Zato neka braćo Lema kaže da nema ni jednog ispravnog argumenta da se čovjek čisti nakon učite sa vodom. Da nema argumenta jasnog i ispravnog. Da se čisti čovjek nakon sa vodom. A no, međutim, vidjet da argumenti ukazuju suprotno tome i da postoje vjerodostojni hadisi. Kažu, nosio je vodu za poslanikom, sallallahu alaihi sallame. Zbog čega? Zbog čega nosio vodu? Kaže, možda je nosio vodu da se abnesti, je Da opene ruke da se abnesti nakon nužde. Možda ni nosio da se čisti vodom. Pa hadis kažu nije jasno. No međutim, ispravno je da argumenti ukazuju Da je praksa poslanika s.a.v. bila da se čisti nakon obavljene prirodne potrebe sa vodom. Pa prenosi apa Ibnu Ebi Mejmune od Anesa Ibnu Malika da je rekao, a ovu predoju je zabilježio Imam Buharija u svome sahihu, ušao je poslanik s.a.v. u mjesto gdje se obavlja prirodna potreba, znači ovo je druga verzija ovoga hadisa. A za njim smo, kaže, išli ja i jedan dječak i nosili posudu sa vodom, I koplje, pa se je očistio nakon fiziološke potrebe sa vodom. Pa hadis šta? Ja sam, sad Enes govori, više ne govori. E, gul walid, mama Buharije. Nego govori sada Enes, pa se je očistio nakon toga sa sa vodom. Kako je Enes mogao zna da se Allah opostane i sa vodom? Je li gledao? Postoj mogućnost da je vidio... Kako se Allahov poslanik čisti da nije vidio nešto njegovih stidnih nije stada i vidio kako se čisti. Ili da je Allahov poslanik ušao sa vodom i izišao bez vode. Što je uravio? Prosuo u vodu. Pa je naslovno toga zaključio da se čisteo sa vodom. A u drugoj predaji kaže se kada bi Allahov poslanik s.a.v. obavio veliku prirodnu nuždu, došao bi ja sa vodom, kaže pa bismo naprao sa vodom. Jasne hadijsko dan. Ne može se sada kazati lijevo ili desno. Nema. Ima hadisa da se poslanik sa vodom čistio znači sa vodom. A u predaji kod imama muslima i ovo znači sebrodostojne predaje kaže se pa bi obavio prirodnu potrebu pa bi izišao znači iz klozeta ili čenite a on se očistio nakon fiziološke potrebe sa vodom. Znači sve jasne predaje Sve jasne predaje da se Allahov poslanih, s.a.v. čistio sa vodom. No međutim, neki islamski učenjaci su uzeli neke predaje koje nisu jasne, pa kažu nema dokaza. No međutim, da su sakupili, nije ovo znači ukor islamski učenjacima, mi nemamo pravo na to, nikako. No međutim, svakome promakne ponešto. Pa i vrhunskim islamskim učenjacima promakne neka, promakne neka stvar. Da su sakupili sve predaje i verzije ovoga hadisa, vidjeli bi da imaju znači argumenti koji ukazuju na to. Na primjer predaje koji bježe Ibnu Mađe u svome sunenu od Ajše radijallahu tealanha koja ima vjerovostaj na nas prenoslaca. Kaže Ajša nisam nikada vidjela Allahovog poslanika salallahu ali u sveme da je izišao izčenite nakon obavljene prirodne potrebe a da nije dotakao u vodu. Je li ovo jasan hadiza da se čistio vodom? Je li jasan ili, jasr ili jasr? nije jasan? Nije jasan. On je izišao Kaže, nikad ga nisam vidio da nije da nije dotkao vodu. Kaže, u nekim sam slučaju da, da nije dotkao vodu, da se nije obljestio. Može biti? Može biti. Nije dotkao vodu, da nije opravo u ruke. Da se nije obljestio. Nije jasno. Nije jasna predaje. Pa, kada kaže šovjek ovoj dokaz da se Allahov poslanik, s.a.v. čistio sa vodom nakon fiziološke potrebe, kaže, hadis nije jasno. Oni je u pravu, taj nije jasno, ali su drugi jasni. Pa kaže, pa je izišao nama, a on se očist pa ne može biti znači, jasnije od toga. Pa je tako neminovno znači da se uzmu pored tih nejasnih predaje da su uzmu jasni rivajeti predanja koji ukazuju znači ono o čemu, ono čemu govorimo. Kaže Ibnu da Pal poznati malikijski pravnik i muhadis prije toga, koji ima poznati svoj komentar na Buharin Sahih koji je danas tam paru tomova, kaže da su hudejka Ibnu Lijeman Hruzajta ibnul Jeman i Sa'id ibnul Museyib da su mrazili da se čovjek čisti nakon fiziološke potrebe sa vodom. I te predaje od njih dvojice Bideži ibnul Museybe i spominje imam ibn Abdulbel u svom medijelu i kažu da su se muhađiri čistili sa kamenjem a im sa vodom neki učenjaci kažu, muhađiri su se čistili sa kamenjem, a ensarije sa vodom. Kaže šehovi sami, u svom dijelu zadur me <kuh> Allahu poslanik bi se, salallahu alaihi wa sveme, čistio ponekad sa vodom, ponekad sa kamenjem, a ponekad bi spojio vodu i kamenje. Prvo bi se očistio čime? Kamenjem, potom vodom. Što se tiče prva dva slučaja čišćenja, jedan put vodom, jedan put kamenjem, odvojeno, zato imi vjerodostojne predaje u najgdere dostojnim hadiskim No međutim što se tiče spajanja, za to nema argumenta. Nema dokaza da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ikada spojio da je spojio između kamenja i vode. Iako je to većina islamskih učitelja iz prvih i potomjih generacija dozvolila. Kažu, u tome je korist čovjeku da ne mora odma direktno sa rukom da dira Nečist, nakon obobljenje nužde. Nego to ukloni prvo, onu veliku nečist ukloni, znači, sa kamenjem, a nakon toga kada se pere, manje nečisti dolaze, znači, na njegovu ruku, pa to biva čišće za čoveka i biva njegov tahur, ili njegov tuhur biva potpuniji na takav način. Pa je kažu bolje da se ovako čini. No, međutim, to nije prineseno od poslanika, salallahu, ale i U jednoj pradaji se navodi da su, od Ibnu Abasa, kaže, spušteni ajet, o kome Allah džaršanu kaže, Fihi rijalun yuhibbuna an yataṭahharu wallahu yuhibbu al-muṭahhirin. Ito imu ljudi koji vole da se čiste, a Allah voli one koji su mnogo čiste. Da su ashabi Poslanika sallallahu alayhi wa selleme da su spajali između kamenja i vode. Pa Alah je Allah što objavio da Allah voli one koji se čiste. No međutim ova predaja je slaba, slabo slabovircenio Abu Hatim ar-Razi i drugi. jer se onja navodi spajanje kamenja i vode, a poznato je u verzijama ovoga hadisa, kako bilje živno mađe i drugi, kako kaže, imam nemovi u svom je komentaru na Buhari na muslimom u Sahi, da je svugdje spomenuto da su čistili vodom. Da se čistili vodom, pa da je Allah, Žešano, objavio ovaj ajet, da volio one koji se mnogo čiste. I te vredostane. Pa znači, i kuranski ajet, koji je objavljen ovim povodom, potvrđio je da je čišćenje sa vodom šta? legitimno je da ima svoje, znači, osnovno je da ima svoje utemljenje u sumnetu poslanika, salallahu alihi wa srmenu. Dobro, mi smo, mi smo davno prije spominjali, kada se čovjek čisti kamenjem, ne može ukloniti svu nečist. Mora trag nečistoće ostati. To je najmoguće da ukloni sve. Uklanja većinu nečisti. I glavni dio nečisti. Ali trag ostane. E taj trag u šarijatu, nema i vrta nikakvog. Ne smeta. Taj trag ne smeta. Znači što ostane i trag od nečistoće, On ne smeta, on ne smeta u protivnom. Znači, da bi se s Havi mogli očistiti sa tri, recimo, kamenčića da uklone, znači, potpuno začistoću sa svoga, sa svoga tijela. Ibnul Moseib, kada je o očišćenju, nakon nužde sa vodom, kaže, to rade samo žene. To kaže, rade žene. Jer žene ne mogu se ponekad očistiti, naravno nakon male fiziološke potrebe ne mogu se očistiti kamenjem to je ko žena problematično pa kažu to rade to rade žene. Ali no, međutim i sva vidjeli da je to došao sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je to dozvoljeno. Što se tiče i mama Ibnu Habiba otišao u jednu drugu krajnost. Pa je kazao nije dozvoljeno čovjeku da se čisti sa kamenjem u prisustvu vode. Ako imaš vodu ne smiješ se zabranjeno ti je haram da se očistiš sa kamenščem. A druga skupina islamskih učenjaka, koja je spominje imame Nauvi u El Minhadž kažu ako se čovjek kaže očisti vodom to se ne smata čišćenjem sa vodom nema jasnog vrhodostanog međutim mi kažemo istavno je inša Allah utjela jedno i drugo voda šta Prečaj bolja ovo bi bio ukratko hadis koga prenosi Enes ibnu Malik u kome se spominje za čišćenje nakon nužde vodom Nakon užde je peto da se spominjali, znači, trojna pitanja vezana za ovu znači meselu. Allahu ka'ala alem, wassalillahu me'ala <tık> nebina Muhammed, wa'ala alihi wa sahabi i džmaji. Zatim,